Чотири. Пинари спричалив до пірсавого краю одразу по обіді. Один зі скатів помер ще в упряжці за якихось 20 кілометрів від пункту призначення, і Абетік просто перерізав паски, які припинали манту. Інший протягнув, поки вони не заходилися швартуватися, до вигорілої на сонці пристані. Аж потім виснажений перевернувся, пускаючи бульби з обох бризкавець. Андроїд і цього наказав відпустити, пояснивши, що Скатові навряд судилося вижити, якщо його підхопить хутка чи я. Прочанам віддавна не спалося, і ще з досвідків вони спостерігали за насуванням ландшафту. Майже ніхто не говорив і не знайшов, що сказати Мартинові Селену. А поет був і не проти. Запивав собі сніданок вином та горлав соромінські пісні на сході сонця. За ніч плесу річки стало ще розлогішим, і на ранок від берега до берега, Гулай перетворився на сіро-голубе шосе двокілометрової ширини, що прорізало низькі зелені узгір'я південніше від трав'яного моря. Настільки близько до моря дерева не росли, тож бурі, золоті та верескові відтінки чагарників гриви поступово вияснили і поступилися місцем соковиті зелені двометрового різнотрав'я північних гір. Цілий ранок пагорби все сильніше розпластувалися по землі, поки не перетворилися на крутоярі пасма обабіч ріки. На півночі та на безводному сході понадобрієм небо майже непомітно помутнішало, і ті з пелігрімів, яким довелося пожити на планетах-океанах, зрозуміли, що так наближається море, хоч і мусили повсякчас нагадувати собі, що єдиному водойму поруч насправді утворювала кілька мільярдів акрів розтрав'я. Окрай раніше складно було назвати великим аванпостом. Тепер же він взагалі стояв усіма покинутий. ЗО-два десятки споруд, які обрамляли протуровану, від верфі колію мали абсолютно занедбаний вигляд, а по всій набережній читалися знаки, що ніби промовляли. Все населення втекло звідси кілька тижнів тому, а від спочинку пілігрима лишилося саме тільки згарища під горою, колись цьому гостинному дому налічувалося зо три сотні років. Абетік провів товариство схилом крутояру до самого верху. "Що ви тепер робитимете?" поцікавився в нього полковник Касад. Згідно з умовами храмового наймутування Після цієї подорожі ми вільні, – відповів Андроїд. Ми залишимо Бенарес чекати тут на ваше повернення, а самі попливемо катерому низ. Потім нас дожидає власний шлях. Загальна евакуація? – запитала Бронламія. Ні, – сміхнувся Абетік. – У нас свої цілі і своє паломництво на Гіперіоні. Гурт подорожувальників дістався за округленої маківки тутешнього безкиду. Позаду Бенарес здавався порошинкою, припнутою до прогнутих дощок причалу. Позаду Бенари здавався Порошинкою, припнутою до прогнутих дощок причалу. Голад тікав на південний захід у глибокий серпанок далеко за містом, забираючи із відстанню все більше на захід та звужуючись на підступах до нездоланних нижніх порогів у дюжині кілометрів від окраю вгору за течією. На північ і на схід від них простягалося трав'яне море. «Боже мій!» – видихнула Брунламія. Враження було, ніби прочани зіпнулися на останню у Всесвяті гору. Розсип доків, пристани та елінгів, краї її підніжжя, позначав завершення міста і початок моря. Його трави, що без кінця і краю тяглися ген до горизонту, брижили з жмурами під леготом бризом і ніби омивали прибоєм від ноги крутояру. Різнотрав'я, травя, однаковісінької висоти, куди тільки око могло сягнути, і справді здавалося нескінченним. Нічим не перейняте, воно розкинулося на всі сторони світу. Засніжених вершин хребта воздечки що, як вони знали, повинні були знаходитися у 800 кілометрах на північний схід, ніхто розглядіти не подужав. Складалося бездоганне враження, не би перед ними шуміло велике зелене море, аж до скуйовдженого вітром полоття, схожого з далекого берега на біле шумовиння хвиль. «Воно прекрасне», – проказала Ламія, котра бачила його вперше. «Приголомшливе в досвіта й надвечір», – підтвердив консул. «Чудесне», – пробурмотів мотів піднімаючи немовля, щоб і воно собі могло його роздивитися. Немовля радісно вовтузилося і не хотіло відривати погляду від власних пальчиків. Напрочу, добре збережена екосистема, свально промовив Гетт на стін. М'юрові це сподобалося б. Чорт, вилаявся Мартін Селен. Інші озирнулися на нього. Ну і де наш буйер трясся його матері, запитав поет. Четверо чоловіків, жінка й андроїд, мовчки подивилися на порожні пристані та голу трав'яну рівнину. Затримався, припустив консул. Мартін Селен хрипко реготнув Або вже відчалив. Ми ще вчора мали сюди прибути. Полковник Касат приставив до очей свій потужний бінокль та обвів ним край небо. Мені здається, малоймовірним те, що вони могли віддати швартове без нас, проказав він. Адже Буєр відправляли безпосередньо священнослужителі культу ктеря, а вони особисто зацікавлені в нашому паломництві. Можна піти пішки, обізвався сполотнілий і слабкий лінаргой. Певну силу над ним водночас мали і ліки, і біль. Він заледве говорив, не кажучи вже про те, щоби куде-небудь йти. – Ні, – заперечив Касад. Це сотні кілометрів і трава вище голови. – А компаси? – запитав священник. – На гіперіоні компаси не працюють. Помахав головою Касад, не відриваючи погляду від бінокля. Пеленгатори? – не здавався Гойт. – У нас є автоматичний радіопеленгатор, – відгукнувся консул. – Але справа не в ньому. Трава гостра. Пів кілометра, і ми залишимось в одному лахмітті. Не забувайте про травяних змій, опустив нарешті бінокля Кассат. Може, це й добре збережена екосистема, але для прогулянок вона не годиться. Отець год зіткнув і мало не землів у куцу травичку на маківці погорба. Ну гаразд, ходімо тоді назад. У його голосі навіть чулося якесь полегшення. Наперед виступив Абетік. Екіпаж із радістю дочекається вас і переправить до кіцца на Банарісі, якщо буйер так і не з'явиться. «Ні», – знову заговорив консул. «Беріть катери, відпливайте». «Аго, бляха-муха! Скинь трохи обертів!» – завелав Мартін Селен. «Хто тебе вибрав диктатором, Аміго? Нам треба туди потрапити. Але якщо драний буйер не явиться, то доведеться шукати іншого шляху». Консул крутнувся на закаблуках і глянув в обличчя Курдупеля. як, пароплавом, два тижні вздовж уз моря Гриви та по периметру північного літоралі до Оттона або іншого плацдарму?» І це тільки в тому разі, якщо знайдуться вільні кораблі. Але зараз весь морехідний транспорт на Гіперіоні, напевне, задіяний для евакуації населення. «Ну то дирижаблем», – прогорчав поет. Тоді розсміялася Бронламія. «Ха як же! Поки ми два дні йшли річкою, то так багато їх бачили!» Мартін Селен розвернувся до жінки, стиснувши кулаки, аж раптом усміхнувся. «Гаразд, добродійко, і що ж нам тепер робити? Може когось офірувати трав'яні змії?» І тоді боги транспорту зглянуться на нас? Ламія відповіла крижаним поглядом. Мені здається, куці чоловічко, що вогнені офіри – це радше в твоєму стилі. Між ними двома став полковник касат і гаркнув командним голосом. Годі, консул правий, лишаємося тут, поки не прибуде буяр. Пан настіме, пан Ламія, підете з абетіком і наглянете за розвантаженням багажу. Отець гойте пан Селен зберуть трохи дров для багаття. Багаття? – перепитав священник. Угорі було спекотно. «На ніч», – пояснив касат, – «ми ж бо хочемо, щоби буйра нас помітили. А тепер вирушіться». Надвечір за відплиття моторного катера вниз за течією річки спостерігало мовчазне товариство. Навіть із відстані двох кілометрів консул міг роздивитися синьошкірий екіпаж, би нараз біля причалу виглядав старим та облишеним, уже перетворившись на частину покинутого міста. Коли човен зник у далині. Прочани розвернулися обличчями до Трав'яного моря, чиїм прибоєм та відміленими, як про них уже став думати консул, поповзли довгі тіні, що їх відкидали круто береги Гулаю. Трохи далі барва моря нібито мінилася в тональності, спершу набуваючи аквамаринового відсвіту, а згодом взагалі тужавіючи із натяком на свої соковиті глибини. Для після небо тануло в червоно-золотих кольорах при західного сонця що заливало своїм промінням маківку пагорба та вбирало у рідке світло шкіру пілігримів. Єдиним звуком навколо був шепіт вітру у траві. «Назбирали, блядь, собі вантажу!» – голосно вилаявся Мартін Селен. «І це нажменько то людей в один кінець!» «Ай, справді!» – подумав консул. Їхні сумки і торби утворили справжню купу на моріжку вершини пагорба. «Десь там серед них?» – проказав гетмастін. «Може ховатися наш з вами порятунок». Ви про що?» – не зрозуміла Бронламія. «Точно!» – і собі встрях Мартін Селен, що відкинувся та заклав руки під голову, розглядаючи небо. «Прикопив, мабуть, собі парочку трусів антиктир?» – храмовник неквапом похитав головою. Раптові сутінки занурили його обличчя під клубуком у глибоку тінь. «Пропоную обійтися без труїзмів і в сказав тамплієр. «Мабуть, настав час визнати, що в цьому паломництві ми всі веземо з собою щось таке, що при щасливій нагоді допоможе змінити неминучу розв'язку, коли настане мить постати перед лицем князя Болю. «О, чорт, забувся прихопити свою щасливу заячу лапку», – розсміявся поет. «А рукопис?» – ледве поворушив головою Гетмастін. Вершувальник змовчав у відповідь, а Гетмастін перевів свій невидимий погляд на високого чоловіка ліворуч. «Ну а як же ви, полковнику? Маєте кілька валіз на своє ім'я, правда? Це якась зброя?» – казат підняв голову, але у відповідь не сказав нічого. «А як же?» – відізвався Гетмастін. «Тільки дурень вирушає на полювання беззбройним». «Ну а я?» – склала руки на грудях Бронламія. «Няку ж таку секретну зброю сюди привезла я». Тамплієрів голос із незвичним акцентом був напрочуд спокійний. «Ми ще не чули вашої оповіді, пан Ламія. Тож поки що зарані будувати будь-які припущення. Як щодо консула?» – і далі питала Ламія. «Звісно. Цілком очевидно, що за зброю має з собою наш дипломатичний друг». Консул відірвався від споглядання заходу сонця. «У мене тільки дещо з одягу і дві книжки», – відверто зізнався він. «А, а – зіткнув храмовник, – за те, який прекрасний зореліт ви лишили позаду». «Блін, зореліт!» – аж підскочив на ноги Мартін Селен. «Ви ж можете його викликати, правда?» «Та хай же вам грець діставайте свого сюрчка!» «Гукайте його, а то я вже стомився сидіти тут». Консул зірвав белинку трави і витягнув із неї соломинку. Подумавши хвилину, він відповів навіть якби я міг його викликати, а ви всі чули Абетіка, супутники зв'язку і ретранслятори виведені з ладу. Навіть якби я міг його викликати, сісти на північ від скрипта воздечки не вийде. Ще до того, як тир став гуляти південній шагір, спроби там приземлитися неодмінно закінчувалися катастрофою. Ага, збуджено вимахував руками Селен. Але можна було б махнути через цей триклятий моріжок. Викликай корабель. Зачекаємо до ранку, відказав консул. Якщо Буєр не повернеться, то ми обговоримо альтернативи». «Нахрін!» – завівся був поет, але наперед саме виступив касат і, ставши спиною до селена, витіснив його скола. «Пан Мастіни», – запитав він, – «а в чому ваш секрет?» У майже з гаслами небі вистачало світла, аби розгледіти, як на тонких губах храмовника заграла легка усмішка. Він махнув обіг гори багажу. «Як бачите, мої клонки найтяжчі та мають найбільш загадковий вигляд». «Це куб Мебіуса», – заявив отець Гойт. «Я бачив, як у них перевозять предмети старовини». «Або термоядерні бомби», – додав Касад. Гейт на стін похитав головою. «Як примітивно. То ви нас просвітите?» – неполегливо промовила Ламія. «Тільки коли настане черга говорити», – відповів її тамплієр. «Наступний ви?» – уточнив консул. «Можемо вислухати вас, поки тут чекаємо». Тут прокашлявся Соловейн Трауб. «Четвертий номер у мене», – показавши всім папірця, промовив він. Але я з радістю поміняюся з істинним голосом дерева». Вайнтрау переклав Рахіль із лівого плеча на праве, лагідно плескаючи її по спині. «Ні, всьому свій час», – похитав головою Гетма Стін. «Я просто хотів сказати, що навіть коли все навкруги здається безнадійним, завжди є на що сподіватися. Ми вже багато дізналися з цих історій. Та в кожному з нас посіяне зернятко обіцянки, дарма, що воно глибше, ніж ми собі припускаємо. Не зрозумів, хотів був у нього перепитати отець Гойт, але його перебив різкий окрик Мартіна Селена. «Буєр! Це, блін, буєр! Нарешті!» Минуло ще 20 хвилин, поки буєр пришвартувався до одного з причалів. Він об'явився із півночі, з білими квадратами вітрил на тлі темної рівнини, що висотувала з них весь колір. Поки сухопутний вітрильник ліг на інший галс, підбираючись до низького крутояру, зарифи в гроти повністю зупинився, на дворі остаточно споночило. Приголомшений консул не мав що сказати. Ця штука була дерев'яна, ручної роботи і велетенська. З вагітними обводами якогось мореплавного галеона зі старожитньої історії Старої Землі. Єдине гігантське колесо Буйра, розташоване по центру заокругленого корпусу, зазвичай лишалось би невидимим у двометровій траві. Але консулові пощастило зиркнути на нього краєчком ока, коли він зносив багаж на пристань. Із землі до Леєра було 6 метрів, а до топа грот щогли в п'ятеро більше. Важко хеккаючи від перенапруження, консул зі свого місця міг розчути рвочки ібряскіт-шкентелів високо вгорі і невпинне майже інфразвукове гудіння, що, напевно, долинало від внутрішнього маховика корабля, його масивних гіроскопів. Від верхньої частини корпусу відділився трап і опустився на причал. От цю гойту і бронламії довелося відскакувати вбік, щоб ці автоматичні сходні їх не розчавили. Освітлення на буйрі виявилося на порядок гіршим у порівнянні з Бенаросом. На рангоутному дереві висіло кілька ліхтарів. Ні при наближенні судна, ні зараз екіпаж на палубі так і не з'явився. Агов. погукав консул з перед трапа. Йому ніхто не відповів. Зачекайте тут, будь ласка, одну хвилинку. попросив Касад і в п'ять стрибків здолав довжелезний пандус. Інші тільки й дивилися. Нагорі полковник трошки призупинився, поклав руку на пояс, за який був затнутий невеликий жазл смерті, і потім зник десь посеред судна. За кілька хвилин із широких кормових вікон бризнуло світло, лігши жовтими трапеціями на траві. "Піднімайтеся", крикнув з вершечка трапа Касат. "Тут порожня». Товариству знадобилося кілька нелегких ходок, щоб перенести весь багаж на борт. Консул допоміг Гатеві впоратися із його важкою валізою Мебіуса і крізь пучки пальців відчув легку, але добре відчутну вібрацію. «Та де ж мать цього так екіпаж?» – обурився Мартін Селен, коли вони всі зібралися на палубі полубака. Раніше вони вервечкою обійшли всі вузькі коридори та каюти, спустилися по сходах, а точніше драбиною, на нижню палубу і побували в каютах за з їхні власні лежаки. І тільки остання капітанська, якщо вони не помилилися в своїх припущеннях, своїм розміром та комфортом, наближалася до помешкання рівня Бенариса. «Очевидно, він автоматизований», – проказав Касад. І офіцер Збройних сил гегемонії тіцнув пальцем на фали, що зникли в пазах палуби, майже невидимі в такі та ранговуті маніпулятори, і легкий натяк на колі і трибки посеред задньої щогли з латинським вітривом. «Я не бачила ні поста управління, – гмикнула Ламія, – ні завалячого монідиску, ні ядра контроль пункту». Вона витягла свій комолог із нагрудної кишені і спробувала достукатися до стандартних інформаційних, комунікаційних та біомедичних частот. Корабель зберігав мовчанку. Раніше вони ходили з екіпажами, зауважив консул, а храмові адепти зазвичай супроводжували прочан аж до гір. Хай там як, а зараз їх тут немає, відгукнувся Гойт. Але, гадаю, ми все ж таки можемо розраховувати, на чиюсь присутність на станції канатки або у твердині Хронуса. Хто ж до нас відправив буєр? Або всі померли, а Буєр працює за автоматичним розкладом, – протверезила його ламія. Вона озирнулася через плече, коли під раптовим поривом вітру залопотіло полотно і зарипив такі Прокляття, так дивно бути відрізаним від оцього і всіх на світі. Все одно, що оглухнути і осліпнути. Навіть не уявляю, як із цим живуть колоністи. До товариства наблизився Мартін Селен і сперся на Леєр. Він хильнув із довгастою зеленою сулі та промовив. «Хто ж поет?» Яка прикмета виявляє нам поета? Мовте, дев'ять мус. Кого б не послала доля, Принця, прохача, голоколінця. Він до всіх людських подоб, От Платона аж до мавпи. Припасований. Варла і вільшанки розпізнав би всі інстинкти. Заревла в чагарях левиця глухо, І ревіння те йому зрозуміли. Чуйне вухо тих разок, Що крає тьму, входить наче рідна мова. Примітка Джон Кіц. Поет. Фрагмент. 1848 рік. Український переклад Василя Мисика, 1968. «Звідки вже взялася пляшка вина?» – поцікавився касат. Мартін Селен у відповідь усміхнувся. Його очі в світлі ліхтаря здавалися поросячими та яскравими. «Камбус ломиться, і в ньому є бар. Я проголосив його відкритим. Треба зварганити якоїсь вечері. Пробурмотів консул хоча тієї миті волів би випити самого лиш вина. останнє вони всі трапезували 10 годин тому. Щось і шестеро з них кинулися до штрихборту. Сходні втягнулися на вихідне місце. Всі знову крутанулися на п'ятах, коли піднялося вітрило, напнулися стропи, і десь унизу, маховик розкрутившись, завищав ультразвуком. Вітер наповнив паруси, трохи накринилася палуба, і буєр відчалив від пристані у морок. З усіх звуків навколо вони чили тільки лопатіння і репіння судна, віддалення гул махового колеса та дряпання трави по дну корпусу. Шестеро спостерігали, як лишалася позаду тінь крутояру із так і незапаленим багаттям маяком, по якому ледве мерехтіло зорі на сяйво, поки всі не лишилися сам на сам, із небом, ніччю та хиткими кругами світла ліхтарів. Я пішов униз, сповістив їх консул, і подивлюся, що можна поставити на стіл. Решта ще трохи погуляла на горі. Під ногами ледве відчувалися хитавиця й дрижжання, а вони сидивилися, як повз них пливе ніч. Травяне море... Можна було розглядіти там, де зникали зірки, і починалася темна рівнина. З допомогою ліхтарика касат спробував освітити фрагменти полотна та келажу і струб, якими керували незримі руки. Він дослідив усі закутки і темні закапелки від носа до корми, поки інші за ним мовчки спостерігали. Коли полковник вимкнув світло, темрява стала гнітити трошки слабше, а зорі видалися яскравішими. Разом із бризом, що летів, за тисяч кілометрів різнотрав'я, до них долинув багатий запах, рудючий запах, що радше знаменував домашнє господарство, ніж море. За деякий час їх гукнув консул, і вони рушили на його голос униз, аби повечеряти. Камбус виявився дуже тісним. Сідати в ньому не було за що, тому їсти вирішили у кормовому приміщенні, відвівши йому роль кают-компанії та змайструвавши умовного стола із трьох ящиків, сунутих докупи. Приміщення добре освітлювали чотири ліхтарі, почеплені до низьких бімсів. Гетт на стін відчинив одне з високих вікон над койкою і впустив свіжий вітер. Найбільший ящик консул повністю замостив тарілками з цілою горою бутербродів, а потім ще доніс із камбу за кілька грубих кухликів білого кольору і термос із кавою. Поки решта жувала, він розливав гарячий напій. «Не вроку вечеря», – проказав Федман Касад. «Де ви роздобули розбів?» холодильник забитою щерть а в комірчині на кормі я знайшов морозильник. «Електричний?» – уточнив Гетмастін. «Ні, подвійна ізоляція». Мартін Селен понюхав якусь банку, знайшов на тарілці із бутербродами ніж і виколупав із неї два здорові кавалки хріну, якими намастив свою порцію. Він їв, а в очах аж бриніли сльози. «Скільки зазвичай триває перехід?» – запитала Ламія в консула. Той відірвав уважний погляд від темного кружальця гарячої чорної кави у своєму горнятку. Пардон, що? Перехід через Трав'яне море. Скільки він займає часу? Ніч і половину дня до гір, відповів чоловік, з попутним вітром. А потім довго добиратися через гори, озвався отець Гойт. Менше дня. Якщо канадка працюватиме, додав полковник. Консул відсрубнув гарячої кави і скривився. Маємо все вірити, бо інакше. Що інакше перебила його ламія. Інакше. Касад розмірковував біля відчиненого вікна вперше руки в боки. Ми залишимося на призволяще в 600 кілометрах від гробниць часу і ще в тисячі від південних міст. Консул похитав головою. Не обов'язково, заявив він. Якщо служителі ліктеря чи хто там іще організували це паломництво, вже подбали, що ми забралися так далеко, то значить весь наш подальший шлях убезпечено. Брунламія схрестила руки на грудях і спохмурніла. Ну і яким це чином? Жертви приноситимуть. Тут уже розреготався Мартін Селен і видобув свою плящину. Що то за натовп на офіру йде? Куди то ж не стелицю пишнобоку, гірляндами увінчано веде? Що мукає у небо крок за кроком? Яке містечко в березі морськім чи в горах, де спокійно спить фортеця, людської позбулося суїти? Містечко вічно вулицям твоїм пустіти, і ніхто в них не озветься, не вернеться, щоб нам розповісти. Примітка Джон Жонкіц до грецької урни, 1820 рік. Український переклад Василя Мисика, 1968. Жінка потяглася рукою під свій жакет, витягла звідти лазерний ніж за вбільшки з мізинець і націлила на голову поета. «Куций гівняр! Щаслово і присягаюся, порішу тебе на місці!» Раптом запанувала абсолютна тиша, якщо не брати до уваги фонового гуркоту стогону корабля. Консул підсунувся до Мартіна Селена, а полковник Касат, Став за два круки позад Ламії. Поет надовго припав до шийки пляшки, а потім усміхнувся Чорнявці. «Збудуй же смерті, корабель!» – прошепотів він вогкими губами. «Збудуй!» Примітка. Девід Герберт Лоренс. Корабель смерті. 1933 рік. Пальці Ламі аж побіліли, стискаючи лазер. Консул помалу просувався до селена, не знаючи, що робити, уявляючи, як льостки промінь світла, випалює йому очі. Касадна нависна жінкою, ніби двометрова стужавіла тінь. «Пані!» – зі свого віддаленого місця на койці за стіною заговорив Сол Вайнтрауб. Мені вам нагадати, що в приміщенні є немовля!» Ламія зиркнула праворуч. Вайнтрауб дістав із комода глибоченьку шухляду і примостив її на постелі, як колиску для дитини. Він устиг викупати дівчинку і непомітно повернувся до каюти якраз перед декламацією поета, а зараз саме вмощував маленьку в її м'якому кубельці. В її м'якому кубельці Пробачте Опустила свій кріхітний лазер Ламія Він мене просто так збісив Вайнтраб кивнув, тихо гойдаючи шохляду Але плавне похитування буйера В поєднанні з неспинним гулом великого колеса Здавалося, і без того вже Заколесало немовля Ми всі зморені і напружені Проказав очений То може час і нам шукати собі місце І йти до сну Мені не склепити очей І зітханням заткнула зброю за пояс жінка все надто дивно. Решта кивнули. Мартін Селен розвалився на широкій приступці під кормовими вікнами. Він підібгав під себе ноги, хильнув вина і звернувся до Вайнтрауба. «Діду, розкажи нам свою історію!» «Так», – підтримав його отець Гойт. Священник мав настільки виснажений вигляд, що більше скидався на живий труп, але його гарячкові очі палали. «Розкажіть, нам треба встигнути вислухати всі оповіді і обміркувати їх перед приїздом». Вайнтрау провів рукою по голомозі голові. «Моя історія не цікава», – пояснив він. «На гіперіоні я вперше. З потворами не бився, героєм не став. Ви почуєте історію людини, для котрої епічна виправа – це виступити в аудиторії без шпаргалки». «Тим паче», – наполягав Мартін Селен. «Снадійно нам не завадить». Сол Вайнтрауб зітхнув, поправив окуляри і здався. В його вже добрячій по сивілій бороді ще збереглося кілька темних пасун. Він прикрутив ліхтар над ліжечком немовляти і підсунувся на стільці у центр кают компанії. Консул собі пригасив решту світильників і долив кави тим, хто забажав. Соловентра обговорив неквапом, підбираючи слова й фрази, тому вже незабаром лагідний тон його історії злився з тихим гудінням та плавним перевальцем буєра на північ.